Несе Галя воду, прив'язали Галю до сосни косами. Телефон, наклаптику паперу в кишені піджака. Кілька днів тому зустрів однокурсницю, Вероніку, розговорилися, і вона сказала, що бачила Галю, та й дала їй свій телефон. Галя теж однокурсниця, невисока на зріст, тугенька, голова біла кульбаба, очі завжди усміхнені, нігтики на манікюрені. Комусь на курсі забандюрилося нас поєднати А далі інші втягнулися в це, як їм здавалося, богоспасенне діло Розподіляли на курсі квитки на культ походи, в театр або кіно І завжди наші з галою місця випадали поруч Малювати стін газету залишали вдвох Навіть на весіллях інших однокурсників садовили поруч І нам також кричали гірко Мені ж було ні гірко, ні солодко Галі, мабуть, трохи солодко. Вона й сама сідала поруч на лекціях, і в кіно запрошувала, і ввечері на прогулянки до парку. З байдужості я міг би й одружитися. Якось в час екзаменів лишилися в двох кімнаті. розпасіювалися, розвихрилися, попадали на ліжко, і могло все статися. А після того тільки одруження. Комсомол би в наручниках повів до Захсу. Та прийшла інша студентка, яка жила в тій кімнаті, і хоч одразу вийшла, той наш запал звіявся. Іноді одне випадкове слово, один жест мають вирішальне значення. Якось я проходив з галею повз пивний ларьок, біля якого стояв гурт хлопців, і хтось з них кинув. А нічого, бабець, їй би тільки ноги трохи виправити. Я чомусь спаленів. Звідтоді побачив, що повненькі апетитні галині ніжки справді трохи кривенькі І це ж на весь вік Ні, моєї дружини має бути досконалим усе З квітки нашої любові, нашої мальви упала пелюстка А верхні віночки так і не розкрилися Ми про це не говорили, але та квітка сама собою рожевіла квіткою дружби Та так і прив'яла Галя на п'ятому курсі вийшла за студента-філософа, а потім вони виїхали кудись. Тепер вона повернулася. Галя дала Вероніці телефон, а та навіщось мені. Я записав номер, хоч не знав, чи позвонив. І ось тепер, мабуть, з нічев'я дістав того папірця. Спонукала звичайна цікавість. Як у Галі склалося життя, чому повернулася до міста? Коли вже набрав номер і почув гудки, подумав – що зустрічатися нам ні для чого. Галя, мабуть, постаріла. Деякі однокурсниці постаріли страшенно, обабилися. Це сумно. Та й про що нам говорити? Але почувши м'яке, трохи приглушене Алло, чомусь трохи схвилювався. І в кінці короткої розмови запропонував зустрітися. Вона погодилася, що й сама назвала місце зустрічі там, де й колись. Це означало – перед сходами на гору, біля філармонії. Уявляв Галю примерхлою, обтіпаною вишнею з напівзасохлими гілками та ягодами. Одначе Галя вистояла перші життєві сухові її зливи, навіть, мов би, стала стрункішою. Невисока, міцно збита, тугі щички, тугі литочки, та ж біла хмарка волосся, розлетисті брови, трохи кирпатий ніс. І жодного замішання від нестикування двох часових відстаней і різних іпостасей. Вона одразу повела нитку розмови про однокурсників, давніх друзів, і мені стало легко та просто. Ми пішли по згірку понад рікою, піднімаючись все вище й вище. І хоч неозора далечінь не манила, як у молодості, все ж простір хлюпав у очі, переливався безкінечністю, десь далеко-далеко в чомусь доброму і щемкому. Як ведеться, насамперед коротко розповіли про себе. Галин чоловік, колишній комсомольський працівник, нині удатний бізнесмен. Конфетна фабрика, майонезний завод. Я співвласник, сказала без похвальби, все тримається більшою мірою на ній, на її обрахунках, точності, промір'яності, поміркованості. «Цукор купляємо на Кубі, женемо кораблями до Клайпеди, звідти залізницею до Дубна». Там на заводі переробляємо. Він стає схожим на наш. І вже тоді на цукерки, на продаж. Нині з людьми після довгої розлуки важко знайти стежку для спільної ходи. Порозносило по берегах лівих і правих, по партіях, по майостатах.